Як накажете, королево, достойна каланти, і ви, рицарі. Ви дивну умову поставив їжак із Ерленвальду перед королем Ройгнером. Дивної нагороди він забажав, коли король задекларував йому виконання будь-якого бажання. Але не вдаватимемо, що ми ніколи не чули про такі умови, про старий, наче людство, закон несподіванки. Про ціну, яку може забажати той, хто рятує чиєсь життя, у безнадійній здавалося б ситуації – то виконує неможливо, здавалося б, умову. «Віддаси мені те, що перше вийде тебе привітати. Скажете ви, що це може бути пес, але бардник на брамі, навіть те, що який не терпиться вилаїти зятя, який повернувся додому, або віддаси мені те, що дома застанеш і на що не сподівався. Після тривалої подорожі, панство і несподіваного повернення найчастіше це коханець у ліжку дружини». Але буває, що й дитина. Дитина, на яку вказало призначення. Коротше, кут-кудаче, насупалися каланти. Як накажете, панове, чи не чули ви про дітей, на яких вказало призначення? Чи легендарний герой Затрет Ворута не був іще дитиною відданий гномам, бо саме його батько зустрів першим, коли повертався у фортецю? А шалений Дея, який вимагав у мандрівників віддати те, що вони вдома залишили, і про що не знають, цією несподіванкою став славетний Супре, який згодом звільнив шаленого Дея від прокляття, що над ним тяжіло. Згадайте також Зівеліну, яка стала королевою Міттінни за допомогою гнома Пельстельта, а натомність обіцяла свого первістка. Зівеліна не виконала обіцянку, і коли румпл прибув за нагородою, чарами змусила його втекти. А невдовзі. Після того і вона, і дитина померли від мору. Не можна безкарно гратися із призначенням. Не лякай мене, кут-кудаче, скривилася каланди. Наближається північ час страхів. Чи пам'ятаєш ти ще якісь легенди зі свого безсумнівно важкого дитинства? І якщо ні, то сідай. «Прошу дозволу!» – підкрутив барон Довго вуса. «Ще трохи постояти. Хотів би я нагадати усім про одну легенду. Це стара, забута легенда. Усі ми її, вважаємо чули в часи нашого важкого дитинства. У цій легенді королі дотримувалися обіцянок. А нас, бідолажних васалів, із королями поєднує виключно королівське слово, на ньому грунтуються договори». «Союзи! Наші привілеї! Наші лени! І що? Ми маємо в усьому тому сумніватися? Сумніватися у непорушності королівського слова? Дочекатися, коли воно значитиме не більше торішнього снігу? Вистино, якщо так буде, то після важкого дитинства чекає на нас її важка старість. Наче я моти боці куткудаче? кудаче Закричав Рейнфарні з Атре. Тихо, нехай говорить. Той проклятий квоктун ображає величність. Барони стіга має рацію. Тихо, сказала раптом підводячись Каланте. Дайте йому закінчити. Красно дякую, поклонився Куткудак. Але я, власне, закінчив. Запанувала тиша. Дивно після того галасу, який щойно викликали слова барона. Каланта й далі стояла. Геральт не думав, що хтось окрім нього помітив, як труситься долоні, якими вона потирала лоба. «Мої панове», – сказала вона нарешті. «Маю пояснити. Так. Той їжак говорить правду. Ройгнери справді пообіцяв йому те, на що не сподівався». Схоже, що наш в світлої пам'яті король був довбним у жіночих справах і не вмів рахувати до дев'яти. А мені зізнався в усьому лише на смертному ложі. Бо знав, що б я зробив, якби він зізнався про ту клятву раніше. Знав, на що здатна мати, чиєю дитиною розпоряджається настільки легковажно. Рицарі вельможі мовчали. Єжак стояв нерухомо. Наче залізна колюча статуя. А куткудак, продовжила Каланти. Що ж, Куткудак нагадав мені, що я не мати, а королева. Тож, добре, як королева, завтра я скликаю раду, цінтра не тиранія. Рада вирішить, чи має клятва вже мертвого короля вирішувати долю сподкоємеці трону. Та обговорить, чи треба віддати її і трон Цінтри зайді. Чи ж потрібно вчинити відповідно до інтересів королівства? Таланти замовкла на мить, скоса глянувши на Геральта. А щодо шляхетних рицарів, які прибули до цінтри з надією на руку принцеси, мені залишається тільки висловити співчуття з приводу серйозної образи і ураженої честі, яких ви тут зазнали, з приводу того посміховиська, яким ви стали, не моя, утім, провина. Серед гулу голосів, який прокотився поміж гістьми, відьмак уловив під Ейста Турсаха. «Клянуся всіма богами моря», – видихнув Острів'янин. «Це не годиться. Це явне підбурювання до кровопролиття. Каланте, ти їх просто нацьковуєш». «Замовчи, Ейсте», – люто просичала королева, – «бо я розгніваюся». Чорні очі Мішовура зблиснули, коли друїд вказав поглядом на Райнфарна з Атре, який готувався встати із похмурим, перекошеним обличчям. Геральд одразу ж відреагував, випередивши його, устав першим, гучно відсунувши стілець. — Може, і не потрібно буде скликати раду, — сказав він голосно і звучно. Усі замовкли, дивлячись на нього здивовано. Геральт відчув на собі смарагдовий погляд Повети, позирк їжака за град чорного заборола, відчував також, наче хвилю повені, силу, що піднімалася і згущувалася у повітрі. Бачив, як під впливом тієї сили дим із факелів та каганців набуває фантастичних форм знав, що й Мишовур бачить. Знав також, що того не бачить ніхто інший. Сказав я! — повторив він спокійно, — що скликання ради може виявитися непотрібним. Розумієш, що я маю на увазі, їжач з Ерлінвальдо? Голчастий лицар ступив два скриготливі кроки вперед. — Розумію, — сказав він глухо, зазаборола шолому. Тільки дурень би не зрозумів. — Я чув, що мить тому сказала милостиво, «І шляхетна пані Каланте, вона знайшла причудовий спосіб мене позбутися. Я приймаю твій виклик, невідомий мені лицарю». «Не пригадаю, – мовив Геральт, – щоб я тебе викликав. Не маю наміру битися з тобою, їжач з Ерленвальдо». «Геральте, – крикнула Каланте, – Кривлячи губи й забувши назвати відьмака шляветним равіксом. Не перетягуй струни, не випробовуй мого терпіння. Ані мого! зловісно додав Райнфарн, Фарн, а крах Айнкрайт лише загарчав. Ейс Турсих красномовним жестом показав стиснутого кулака. Крах загарчав іще голосніше. Усі чули, промовив Геральт, як барони Стіги розповідав про славетних героїв забраних у батьків через такі самі обітниці, якої їжак добився від короля Ройгнера. Але навіщо? З якою метою вимагають такі клятви? Ти знаєш відповідь їжачи з Ерленвальду. Клятва така може створити потужний нерозривний зв'язок, призначення між тим, хто вимагає клятву і її об'єктом, дитиною несподіванкою. Дитина така, Обрана сліпою долею може бути призначення для надзвичайних вчинків. Вона може відіграти надзвичайну роль у житті того, з ким доля її пов'яже. Саме тому, їжаче, ти запросив з Ройгнера ціну, яку тепер вимагаєш. Ти не хочеш трону цінтри, ти хочеш забрати принцесу.